Când poeziei muzica i-a dat, un timp al sfâșiatelor clamări, un timp al patimilor îndelung durute, un timp al înălțărilor vibrante, un timp în care omenirea se revarsă, un timp al nașterii și al morții, un timp al ordinei și al haosului, atunci poezia a devenit muzică. Și atunci când muzicii poezia i-a dăruit un spațiu al vieții fără margini, un spațiu al naturii gânditoare, un spațiu înconjurat de nori și vise, un spațiu de explozii înghețate, un spațiu zgâlțit de întrebări fără răspuns, un spațiu al șoaptei și al strigătului, atunci muzica a devenit poezie.